Hvis Danmark var 100 mennesker, vil 40 af os lave frivilligt arbejde. I seks afsnit vil vi, Ida Neubert og Jon Bjarnhoff, spørge nogle af de 40 hvorfor og på hvilke vilkår de er frivillige. På den måde undersøger vi, om også de andre 60 burde være frivillige, eller om der på den anden side er frivillige opgaver, der burde være betalte. Velkommen til den 6. sæson er Med noget på Spil, de 40 frivillige. Hej og velkommen til Med Noget på Spil, de 40 frivillige. Vi er tilbage i studiet her på 247. Jeg hedder Jon. Jeg hedder Ida. I dag der skal vi tale om et nyt aspekt af frivillighed. Er det velgørende arbejde? Er det humanitært arbejde? Vi har i hvert fald fået fat i en rigtig perfekt gæst fra Ungdommens Rød Kors. Hej. Og hvad hedder du? Mit navn er Stefan. Hej Stefan, det er fedt du er her. Vi vender tilbage til Stefan øh, lige om lidt, men øh, før vi gør det, så synes jeg lige, at øh, vi lige skal bruge to sekunder på lige at have et lille callback til den sidste episode. Ja, fordi sidste gang, der talte vi også igen selvfølgelig om det her med at være frivillig. Vi talte med folk, der havde været frivillige i sådan kulturarbejde, og mere specifikt folk, der havde lavet festivaler før. Altså jeg tror, jeg fik et godt indblik i, at øh, sådan altså, nogle festivaler, de laver ikke sig selv. Nej, det gør de ikke. Nej, og at det frivillige arbejde, jeg lavede på Roskilde sidste år, at man kan få et meget mere sort frivilligt arbejde, end det, jeg lavede. Så øh, det skal jeg ikke bruge mig overhovedet. Men altså, øh, og så synes jeg også bare, øh, mængden af gode røverhistorier fra den ene koncert, eller Lidt en Brandert, eller Hårdt Arbejde, eller øh, Mange Mennesker, eller ikke så mange mennesker, eller sådan noget. Øh. Jeg fornemmede det i hvert fald, at der var mange flere røverhistorier på spil, som aldrig rigtig kom frem. Ja, jeg tror også, at det er sådan noget, man tager med sig. Altså, og det bliver bare i gruppechatten eller blandt dem, man har gjort det med. Det er måske en god pointe, at måske er det okay, at ligesom hvad der sker på festival, det bliver også på festival ja, i nogen grad. ligesom i Vegas. Og så dog altså, jeg ved det også, der er der folk, der er blevet gift på festival for eksempel. Nej. De mødte hinanden der, og så efter nogle år, så, så blev de også gift der simpelthen. Wow. Nu er de skilt godt nok, men altså... <laughs> også på nakke festival. <laughs> Den del af historien var ikke så meget i Norge, men øh, det var helt, helt klart noget, som øh, rakt ud over Jeg ved også, at der er folk, som har mødt hinanden der og fået børn og sådan noget. Det må også være sket masser på Roskilde, ikke? Altså, oh, så det mange må mennesker. næsten være uundgålet. Det, der øh, sker ja. i dit de tælle der, uh det ved jeg ikke om. Måske er det måske mindre på Roskilde-festival. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, man tager med sig videre. Åh, uh. ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kommer øh. lidt an på også, hvad... Kommer lidt an på også hvad, øh, hvad crowden er på Roskilde og hvad det er på festival? Og håber ikke, der er for mange af den slags svipsere der. Altså, selvfølgelig må der, jo være. Selvfølgelig må der jo ske nogle svipser, men forhåbentlig ikke alt for mange af den ene og den anden slags der. Nej, det er rigtigt nok. Forhåbentlig ikke med folk, der har alt for meget ansvar som frivillige. Det snakkede vi faktisk overhovedet ikke om. Nej, det gjorde vi. Øh, vi overhovedet ikke. Sådan, sådan kan det gå stærkt, øh, hvor tankerne ryger hen der. Nej. Men i dag, der skal vi tale. Lidt mere, igen selvfølgelig, om det her med at være frivillig, fordi det er noget, der har påvirket både Jons og mit liv ret meget med frivilligt arbejde. Du fik, en hurtig, du fik en lige hurtigt lov til at introducere dig selv før, Stefan, men øh, kunne du ikke tænke dig selvfølgelig at sætte lidt, nogle, nogle, lidt flere ord på, hvem du er? Jamen, øh, mit navn er Stefan, og jeg er 24 år gammel og kommer fra Herlev. Jeg... Jeg bliver kaldt lidt sådan en frivillig ildsjæl, fordi jeg tror, at jeg er frivillig alle de steder, man nu engang kan være frivillig. Oppe og hvor <laughs> <æ> er <hen. laughs> Ja. Jamen altså, jeg er både altså, frivillig i ungdomsrødkors, rødkors, vilkår. så sidder jeg i en kollegebestyrelse, og jeg sidder i et skoleråd, et handicapråd, en civilsamfundsarbejdsgruppe. Jeg kan blive ved. <laughs> wow. <laughs> ja. Så der bliver brugt meget tid på frivilligt arbejde, øhm, men det er mega fedt. Har, altså, har du så også tid til at lave sådan altså godt gammeldags øh, lønarbejde eller hvad? Ja, jeg, jeg, ja. Jeg, tæ jeg tænker vel også, <laughs> altså, du har sandsynligvis en husleje, eller? Ja, ja den slipper man ikke for. nej, <laughs> øh, ja, ja, men øh, det har jeg også, og der er jeg ja, der er, der er så heldig også at arbejde lidt med frivillighed også, så det er, det er rigtig fedt. Okay. Men, så du sidder i mange forskellige organisationer. Og vi er i dag her inden for at tale om, øh, om lige præcis et arbejde i Ungdomsrede Kors. Mega sejt. Hvorfor? Du, ja, måske kan du også lige give en hurtig introduktion til, hvad der ligesom greb dig til at lave frivilligt arbejde. Og så også, hvorfor at du også har valgt at være frivillig i Ungdomsrede Kors. Jamen, da jeg startede på universitetet, der øh, gik jeg faktisk på hold med en, som var frivillig i sex og samfund. Og jeg tænkte bare, hvordan i alverden har du tid til at være frivillig? Jeg har selv en baggrund som anbragt, og har været anbragt i fem år på, nu hedder det et hjem, Så siden dengang, der har det altid bare været sådan, når du har tid, så skal du tjene penge. Penge, penge, penge, penge, penge. Det var det vigtigste i hele verden. Så derfor, da jeg mødte hende, og hun fortalte lidt om sex og samfund, og hun der der, så var jeg sådan, det, det kan jeg slet ikke forestille mig. Så kom der en sag op omkring... Øh, børn på nogle opholdsteder, som ikke havde det særligt godt, som jeg kunne relatere til, til min egen barndom, og så blev jeg lidt sur og skrev et debatindlæg til, mit, til min lokalervis, og så øhm, var der den nye forstander fra mit gamle opholdsteder, der tog fat i mig, og så snakkede han lidt om, at de måske ville starte noget op med ungdomsrederkors på mit gamle opholdsteder. Og det blev jeg så en del af, og så røg jeg ind i frivilligland, land, og så er bare rest. ja yeah, the rest is history. så er du slet ikke stoppet. sådan kan jeg godt høre, og selvfølgelig også, det kommer på baggrund af noget, man er, man er vred over. Og det føler jeg også meget, altså meget ofte. Vi har i hvert fald også talt lidt om det her med, om det er, om det er organisationen eller sagen, der ligesom gør, at man bliver frivilligt et sted. Og jeg kan i hvert fald også relatere til det selv. Altså det her med, at det er tit fordi behov for at gøre noget, kommer fra et sted, hvor man er virkelig sur over en eller anden situation. Sådan, der må være noget, man, man kan gøre for det her. Og så har du så... Og Lykkedes det så med at lave et, et samarbejde mellem dit uh, gamle opholdssted og så Ungdomsrede Kors? Det ja, gjorde det? Ja, det gjorde det. Fantastisk. Ja. Okay, så det er sådan lidt en, uh, det ved jeg ikke, en souls, ikke? <laughs> kan man kalde det? En god, en god slutning på en, uh, på en, en lidt trist start på en historie. Nu sagde du, at du er frivillig i alle de her mange forskellige steder. Og du startede med at være frivillig ud fra den her identification med dårlige forhold. Ikke? Mm. Er det en historie, der går igen de andre steder, du så har været frivillig? Ja, altså på en måde. Mit arbejde i De Anbragtes Vilkår er jo lidt det samme også med, med udsatte børn og unge, også, som jo er anbragt eller har været anbragt, eller ligesom for at sørge for, at fremtidige børn, der skulle blive anbragt, ikke kommer til at sidde en situation, som jeg selv sad i. Men ellers så er det også sådan lidt, lidt bredere, føler sådan lidt mere sådan samfundsdebat omkring noget, noget lidt større end bare, hvordan børn har det nu, men også at, hvordan forældrene har det, kan også have en påvirkning på, hvordan børn har det. Så derfor synes jeg også, at noget af det arbejde, som Røde Kors laver, er rigtig vigtigt. Hvad, hvad tænker du specifikt på det? Røde Kors laver jo altså mange forskellige... De laver mange ting, ja, det gør de, men for eksempel, jeg har selv hjulpet til med julehjælpen og sørge for at prøve at se, man kunne få folk til at, både at ansøge om det, men også og få folk til at hjælpe med at donere, og lave noget Zomi-arbejde på det. Kan det passe, at antallet af ansøgere har været stigende de sidste par år til det der? Ja, det har det. Altså, jeg tror i hvert fald, der er kommet 50 mennesker mere, der får, i hvert fald i Herlev i år, eller 2023, forhold til året før. Så der var en, en del familier mere. Det er jo desværre en udvikling, man ser mange steder. Og nogle af de børn, det er jo også børn, som måske bor på et opholdssted, og som skal hjem og holde, holde lug med sine familier, som ikke har særlig mange penge. Mit arbejde er ikke afgrænset kun til børn, der er anbragt. Det er sådan, børn og unge, der har det svært generelt. Det behøver man ikke at være anbragt for at have det sådan. Så det er ligesom den helt store, den store overskrift på dit frivillige arbejde. Mm. Det er ligesom at prøve at forsøge at gøre den her gode forskel. Altså der synes jeg der, øh, så vidt jeg kan se, øh, når man går ind på Røde Kors hjemmeside og læser, hvem er vi og hvad gør vi, så jeg tror sådan, at hvis jeg skulle gå det ned til en sætning efter at have læst den der var det der står som intro, så er det det der med at ingen skal være udenfor. Og der synes jeg da din historie bare passer rigtig godt altså. Det synes det der bare rigtig sejt altså. Jeg tænkte også på ofte når man starter et nyt projekt eller går ind i et projekt eller en organisation eller hvad, så har man en eller anden grund til at til at man starter. Den her sag er vigtig, det er for dårligt. Hvad sker der? Men hvis som man er der i længere tid nu ved jeg ikke, hvor lang tid har du været, øh, du sagde her, at du startede øh, med at være frilig. Hvornår? Jamen, altså det her med ungdomsrydekors, det startede for tre år siden, tror jeg. Tre Cirka. år siden, okay. Ja. Det er ikke altid, at sådan den første indination eller den der, nu bruger et stort ord, men måske vækkelse, den der første energi, øh, det er ikke altid, den kan holde i år, øh, altså hen over flere år. Så nogle gange er det nogle andre ting, der gør, at man fortsætter. Hvordan har det været for dig? Er det den samme energi, du er opfyldt af nu, du var fra starten, eller har motivationen ligesom ændret sig efterhånden, som du måske har fået nye opgaver, eller begyndt at studere, eller ej, eller noget længere på din studie eller har mødt nye mennesker, eller øh, fået en kæreste, eller flyttet et ene eller andet sted hen, eller hvad det nu kan være. Hvad ved jeg ikke? Der kan være mange ting der. Er det den samme motivation, eller har den ændret sig i løbet af dit frivillige liv? Jeg har været så heldig, at dem, jeg har startet det tilbud, jeg har lavet sammen med to andre, som jeg selv har været anbragt med. Så det betyder, at der er ligesom sådan en hård kerne, og selv det har været lidt ja, op ad og ned ad med at få frivillige ind til at hjælpe os. Så har vi ligesom haft en hård kerne, og også en hård kerne af unge, der kommer hver, hver uge. Så vi kan ligesom følge med i den udvikling af unge, så det er ikke bare sådan, det er ikke sådan ligegyldigt. De unge betyder noget for os, og for det arbejde, vi laver. Så vi vil gerne være med til at skubbe den i den rigtige retning. Og, og hvordan er det i forhold til Ungdomsrøde Kors, dit arbejde der? Jamen i forhold til Ungdomsrøde Kors, så synes jeg, at i starten kan man godt føle sig lidt som om, man er sådan en egen, sin egen lille boble, der sidder og laver noget i herlø. <laughs> Æ, Men så kommer man til nogle workshops, eller man kommer til nogle andre ting. Og så kan man godt begynde at se, at der er ligesom en, en, en større helhed med det hele. Ungdomsrøde der synes jeg bare, at vi har sådan et fælles grundlag med sådan, at alle kan være noget særligt for nogen, og det synes jeg bare er et mega fedt slogan. Så uanset hvor du er i Danmark, eller uanset hvem du er, så kan du være med til at gøre en forskel for et andet menneske. Og hvis jeg nu på et eller andet tidspunkt skulle flytte til Aarhus, så ved jeg, at der er et fællesskab, der har de samme værdier som mig derovre. Mm. Så der er ligesom sådan et fælles værdigrundlag, som ikke er bundet op på sådan en politisk interesse eller sådan noget andet. Vi har ligesom det samme menneskesyn. Ja. ja, det synes jeg lyder rigtig godt. Ja. Nu har vi øh, jo fået snakket rigtig godt her. Det synes og jeg. Og den øh, første blok er jo flugt over. Mm. Så vi skal videre til at, øh, lige at høre lidt musik, og så vender vi tilbage. Det skal vi. Og det første stykke musik, vi skal høre, det passer egentlig ret godt ind i det her med, at, at man møder ligesom, de her mennesker nogle gange hver dag, nogle gange hver uge, og at hvad for en forskel man kan gøre. Så den, den første sang, den hedder What a difference a day made med Jamie Cullen, og den kommer her. Og, øh, og efter det stykke musik, så er vi tilbage igen i studiet. Vi har øh, stadig Stefan med, og vi har talt lidt om din øh, grund til, at du måske laver det her frivillige arbejde. Og jeg tror også, at vi skal snakke lidt mere om, hvilken slags frivillig arbejde det er. Fordi til forberedelse til, til det her afsnit, der talte jeg med en af mine venner, som også er aktiv i redbarnet Ungdom. Og øh, jeg fortalte ham ligesom om, om, hvad vi skulle lave. Og så sagde jeg, at det er fordi, vi vil gerne lave en episode omkring velgørende frivillig arbejde. Og så var han sådan, uh, lad mig lige stoppe dig der. Jeg ved, ikke, om det er det jeg ved ikke, om det er den rigtige terminologi at bruge. Hvor jeg vil sige, jeg har bare brugt det ud fra sådan en position af uvid altså uvidshed. Så jeg ser på det arbejde, man måske laver i Red Barnet, man laver i Røde Kors, som velgørenhedsarbejde. Men jeg kan også se, da jeg var inde og læse på jeres hjemmeside, at I vil måske mere klassificere det som, som humanitært arbejde. Jeg vil, tror bare, jeg vil høre, om, om du kunne sætte nogle ord på, hvad der gør forskellen, tror udfra kommende, at det er et velgørenhedsarbejde, når det måske er noget andet. Jeg tænker umiddelbart, at velgørenhed, det er, hvor man donerer nogle penge, og så er der nogen, der ligesom får et eller andet. Altså, man donerer et eller andet bestemt til nogle børn eller nogle familier et sted i verden, der måske mangler med. Og der tænker jeg, i forhold til det her humanitære arbejde, som jeg også er enig med, med din ven i, at vi laver, det er det med menneskeligt arbejde. Og det er noget, vi gør for hinanden. Der er ikke et eller andet produkt, vi deler ud. Det er ligesom den her sociale interaktion med hinanden, som er det, vi giver. Ja, det, det købes ikke for penge, eller sådan, det er noget, man gør af vilje, og er det gode, der kommer fra de mennesker, der laver det frivillige arbejde. Ja, det er umiddelbart det, jeg sådan tænker om det. Så det er det, der ligesom, gør forskellen for, for mit eget vedkommende. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at have lidt billede af, hvad der så er velgørende arbejde. Er det ligesom, er det så Danmarks indsamling? Er det velgørende arbejde? Det her med, at der er ligesom en national indsamling, hvor man kan sætte penge, og så bliver de her penge sendt ned til et udviklingsland. Er det som et bedre billede af, hvad velgørenhedsarbejde er i forhold til, hvad I laver? Ja, det tror jeg. Det tror jeg egentlig også, jeg vil klassificere det som. At det er ligesom velgørenhedsarbejde. De samler penge ind, og så sender de det sted. Og så... Det er ligesom det, handling er. Ligesom det, er. Mm. Hvor de kan jo sagtens donere penge til røde kors eller ungdomsrøde kors, der laver noget humanitært arbejde dernede, hvor det, det er selve den, den menneskelige interaktion, øh, man laver. Og det kan jo være, øh, ja, at man hjælper til dernede, eller ja på andre på forskellige måder. Så når man donerer penge til, eller støtter jeres arbejde i ungdomsrøde kors eller røde kors, så er det, fordi man giver penge til folk, der ligesom er ude i verden eller hjemme i Danmark for røde kors, så de ligesom kan bruge de penge til at lave deres arbejde, og ikke til en anden ekstern, hvor man bare sender nogle penge. Ja, præcis. Ja? ja. Okay, det var, det, var ret, det var ret ret for mig for at forklare det op, for jeg tror, at jeg har måske set det lidt som det samme, men jeg kan godt se nu, at det er jo fordi, der er nogle mennesker ude i verden eller hjemme i Danmark, der ligesom arbejder for ungdomsrøde kors, røde som ligesom bruger de her penge til at lave det her arbejde. Hvis vi fik styr på, hvad velgørenhed betød der, så vil jeg da godt spørge lidt til, til den anden side af det. Humanitært arbejde. tænker, at der er flere kategorier arbejde end velgøren humanitært, og ikke det. Det var ikke socialt arbejde? Eller der kan være mange der. Mm. Hvad er det? Øh, og jeg gider ikke snakke om alle de andre mange slags, fordi det er sikkert <laughs> mange af. Det, er der, hvad betyder det så? Øh, nu har vi talt om, hvad I ikke laver, hvis I ikke laver velgørenhed så synes jeg, da det, det oplagt at spørge om, hvad er det så faktisk I laver. Hvad er det, der gør, at, at det arbejde, der bliver lavet, kan kategoriseres som humanitært? Hvad er det humanitære ved det? Jeg tror, i forhold til, hvis man skal det se det ud fra sådan et korsperspektiv, så er det det her med, at der er den her, det her med menneskelige udgangspunkt, at man arbejder med alle mennesker, uanset om man er uenig med dem øh, om et eller andet. Så vi er også, hvad kan man sige, upartiske, så vi laver arbejde i hele verden, og på begge sider af krige eller øh, forskellige udfordringer, der kan være i, i verden. Øh, og det gør vi, fordi at vi har det her med menneskelige øh, udgangspunkt, som betyder, at vi kan være til stede både i Rusland og i Ukraine og lave ja, humanitært arbejde for de mennesker, der er civile og bliver udsat. Og i Danmark, så går vi heller ikke op i, hvor er det folk kommer fra. Øh, hvad for et køn har du? Eller hvor gammel er du? Og hvilken hudfarve har du? Der er man, ja, er du et menneske, der kommer og spørger om hjælp, jamen så, så, så hjælper vi dig. Og om ikke andet, hvis ikke det er det, du har behov for, så hjælper vi dig i den rigtige retning med, med et andet tilbud. Ja, så jeg tror, det er sådan det her med menneskelige udgangspunkt, jeg vil sige. Okay, det, synes, det, det giver der rigtig god mening, at jeg tænker, hvis jeg skulle sige det måske med mine egne ord, at der er en idé om et eller andet menneskeligt, som alle deler, og det er fordi folk deler det, de skal hjælpes. Ikke at de er, øh, har den hårdfarve, eller kommer derfra, eller har sagt det der, eller ikke har sagt det der. Eller Så kan de stadig være dele en eller anden form for universel menneskelighed. Mm -hmm. øh, er, det, er det forkert eller rigtigt? Giver det mening ja, for ja, det? Ja, det gør det. I forhold til det, da du nævnte der med det socialarbejde, jeg ved ikke helt, hvordan den skulle skille sig der. Eller sådan, der, der kunne den måske godt smelte lidt sammen. Men ja, jeg synes, den der, den der fælles med, med menneskelighed... Og der altså, der kan være mellem de der kategorier. Ja, ja, kan jeg helt sikkert. Og det, det, det synes jeg er ikke så vigtigt. Det behøver vi ikke at sidde Nej. og øh, få fuldstændig styr på. Øh. Det er jeg sikker på, der er nogle øh, akademikere, <laughs> der kan bruge meget tid på at sidde og finde ud af. Hvad jeg var lidt mere interesseret i, og det er måske lidt et tidspring, men øh, det lyder som en, altså, et helt fantastisk rum, hvor at man kan få lov til at øh, udvise den her meget brede form for menneskelighed sammen, ligegyldigt hvem det er, der kommer til en. Så jeg tror, jeg kunne tænke mig at vide, hvad din bedste oplevelse har været. Hvad er det, der gør, at selvom der er gået tre år eller fire år, at, man, at du stadig er lige sådan en stor frivillig ildsjæl, som du er nu? Altså, det bedste, jeg kan komme på i al den tid, jeg har været frivillig, det er sådan... Jeg synes, det var et ret skilsæt nøjeblik for sådan, al den tid, øh, jeg har lavet frivilligt arbejde. Og det er for halvandet, to år siden, tror jeg, efterhånden det er. Der skulle vi lave en, øh, et velgørenhedsshow. Der skulle samle penge ind. <laughs> og det var øh, noget, der hed Alle vores børn med TV2 og Røde Kors og Fodboldfonden. Og der øh, skulle der samle nogle penge ind. Og der øh, kom Jada øh, ud og sang for vores café. Øh, som blev vist i fjernsynet Det var ikke live, men Det var optaget på forhånd, men hun havde været ude hos os Og så, øh, sang hun en sang For vores unge Og der var bare sådan, det var bare sådan en helt Speciel stemning, der var Lige den aften Hun var helt nede på jorden Og, og, og var rigtig, ja, mega sød Skøn Og, og der var bare sådan en helt speciel Samhørighed blandt både os frivillige Og de unge Og der var også nogle andre med, øh, en konsulent blandt andet og sådan noget. Og der var bare sådan en helt speciel stemning, hvor der bare var sådan ro i maven, og folk græd, fordi det ramte bare sådan lige i hjertet. Oh, wow. ja. Ja. Hun sang uh, sangen Not Alone, som i dag er blevet vores en sang Og den ramte bare sådan folk, fordi alle kunne se sig selv i den, føle sig lidt alene, uanset om man havde mistet en forælder, eller ja, føle sig lidt alene i verden en gang imellem. Det var virkelig, virkelig en speciel følelse. Wow. Ej, altså, jeg sidder her helt og har kuldegysninger. Jeg kunne godt... Øh, jeg, kunne godt øh, jeg kunne godt nærmest forestille mig, jeg har næsten ikke lyst til at stille ligesom, det opfindende spørgsmål. Så jeg tror, jeg ændrer det lidt, fordi normalt plejer vi ligesom at spørge om, hvad det værste, der har været. Men så måske ændrer det lidt til, hvad er det, det, der har været hårdest ved at lave, at lave frivilligt arbejde? Jeg tror, det hårdeste det er det der med, at man gør det alt, hvad man overhovedet kan, og så kan man se måske en ung, der ikke har det særligt godt, og man kan ikke rigtig gøre mere, eller man føler i hvert fald ikke, at man kan gøre mere. Det kan virkelig, virkelig være svært. Mm. Så du har oplevet, at du øh, ikke føler at du gjorde nok? Jamen, jeg tror det der med, at man ikke kan. Altså, hvis, hvis man har en ung, der har en følelse i verden om, at, at verden ikke er, er et godt sted med dem i dem, og så kan man sige nok så mange gange, at de er fantastiske, men, men jeg kan ikke få dem til at tro på det. Det skal de ligesom selv... Mm. Ja, få til, altså, det skal ligesom ske ind i dem, at de også kan se det. Ja. Ja. Måske den her følelse af afmagt. Ja. Man kan ikke gøre mere. Ja. Og det synes jeg måske faktisk leder os lidt videre til, øh, til det musik, vi også skal høre. Fordi at, øh, nu fik du det nævnt, og den er, øh, det giver sindssygt god mening at høre den nu. Så jeg tror, at øh, det næste stykke musik, vi skal høre... Og så kommer vi videre igen øh, efter det, at øh, det skal selvfølgelig være Not Alone med Jada. Fedt. Hej igen. Hej. Hej. Vi er tilbage i studiet her på 24 med øh, noget på spil. Det er de første frivillige stadig. Og vi har lige hørt det bedste ved at være frivillige, når man kan mærke den her øh, samhørighed, som altså, bare er enormt værdifuld. Det er en oplevelse, jeg også selv har prøvet. Og det, øh, altså, hvis alle folk kunne opleve det der, så tror jeg, at verden ville være et bedre sted. Altså. Det, øh, men det kræver også... Man skal lige være heldig at ramme den, og der skal være gode folk omkring, og omstændighederne skal være rigtige. Og jeg tror også, det ville være overvældende, hvis man gik rundt i sådan en fornemmelse der hele tiden. Men øh, det kan jeg rigtig godt genkende. Altså. Og så hørte vi, som sagt også lige, at nogle gange er det hårdt. Nogle gange øh, altså, så er man kun ét menneske, og der er kun 24 timer i døgnet. Mm. Og øh, andre folk har det hårdt, eller ting virker ikke. Og, øh. ja. Sådan kan det også være nogle gange. Det har jeg også prøvet. Ja. Jeg tror ikke, at det er frivilligt arbejde, hvis man ikke møder modstand. Det, det <laughs> føler jeg, at det er sådan en, en gensagende en, en, vi har herinde. Og det jeg er... tror heller ikke, at det er øh, kun er noget, der sker for frivilligt. Nej. Jeg tror selv, hvis man får penge for at gøre noget, så tror jeg også sagtens, man kan have øh, de to oplevelser. Hmm. Måske specielt den sidste. Måske den gode samhørighed er måske lidt sværere som lønarbejder måske Ja, men det kan jeg snakke lidt mere om, det tænker Men lige nu, der skal vi tale lidt om, du var inde i, at du var både aktiv i Røde Kors og i Ungdoms Røde Kors. Og jeg tror, jeg tænker, jeg har haft lidt svært, at skille det ad. Så hvad har ligesom været behovet for, at Røde Kors har fået en ungdomsorganisation? Altså, hvad er det, I laver, som ikke kan gøres i Røde Kors? I 2023, der kunne Kors fylde 100 år. Uh, wow, okay. Så, så der det var har en... været behov for, det i lang tid kan gøre. <laughs> det har der. Men jeg tror, der har været behov for, at unge også kunne placere sit engagement et sted sammen med andre unge. Og det, vi laver i Ungdomsrede Kors, er jo en ung-til-ung -til -ung tilgang, hvor at der er bare sådan en, ja, den her samhørighed, uh, der er en, en anden uh, form for, hvad kan man sige, man kan kigge hinanden i øjnene på en anden måde, når man kan kan forstå hinandens situationer. Min farmor ville ikke nødvendigvis forstå, hvordan det er at gå i folkeskole og have det svært. Som en frivillig ungdomsrede kors, der måske kun er seks år ældre end mig, og er lidt tættere på folkeskolen, hvis jeg var en, der gik i folkeskole. Ikke? Så der, der er bare sådan en, det er bare lidt at relatere til hinanden. Og, og det er også det her med, at det ikke er en voksen. Det er ligesom lidt mere uformelt. Øh, man kan få lov til lidt at at være ung og have det svært, uden at man skal belæres, eller, ja, eller man skal være noget, man ikke føler, man er. Man kan bare få lov til at være sårbar, eller. ja Når du siger, at man kan få lov at være, som man er der, handler det så om de folk, der er med som frivillige, eller handler det om de folk, som får hjælp af de frivillige? Det kunne også være begge dele. Nogle af de unge, som jeg arbejder med personligt, det er nogen, der er omgivet af rigtig mange voksne. Der er pædagoger, der er sagsbehandlere, der er alle mulige mennesker, øh, voksne mennesker, der mener noget om deres liv. Og der tror jeg godt, man kan have sådan lidt en afmagt over, at man føler, at alle mulige andre bestemmer over en. Og at det måske kan være lidt svært at snakke med nogle unge mennesker, som kan relatere til de ting, man har i bagagen. Uden at enten skal man lige tage sig sammen, eller så nu klunker man, eller et eller andet. Altså, de har jo også formel magt, hvis man snakker med en eller anden fra kommunen, som ja. kan beslutte, om man skal bo der eller ikke bo der. Eller en pædagog, der siger, nu skal du eller nu skal du ikke. De har jo en, altså, en meget reel magt, øh, de er voksne der. Altså. Ja. Det der er da vigtigt at huske på. Altså. Ja, lige præcis. Vi skal også snakke lidt om den organisatoriske del i Ungdomsrådet kurs, men er der ligesom i forskellige kommuner, forskellige regioner, er der, har I ligesom steder, hvor at børnene kan gå hen og ligesom at være måske i ungdomsklubber? Ja, altså vi har nogle forskellige tilbud, og de kan være på forskellige, på forskellige områder. Der er nogen, der kan være i psykiatrien, der er nogen, der kan være på hospitalerne, asylcentrene, på døgninstitutionerne, som jeg selv er. Så har vi lægsecaféer, nogle på krisecentre, så vi er ligesom til stede forskellige steder, og der er nogle af dem, der er sådan åbne, hvor man kan komme, som for eksempel en leksecafé. Selvfølgelig med udgangspunkt på at lave lektier, men der er også en, en social interaktion, når man sidder der. Der er ligesom åben dør, hvor at vi kan have nogle andre tilbud, hvor at der, der kan man ikke lige komme ind på et hospital, hvis ikke man selv er indlagt. Eller, hvis man står der, så vil man nok finde en løsning, men der er ligesom nogle tilbud, som måske kan være lidt svære at, at have åbne for, for flere. I en café, der er vi for eksempel 11, Øh, lige nu. Og der er ikke plads til flere. Vi kan ikke være flere rundt om spisebordet. Så øh, der bliver man ligesom nødt til at, at begrænse det lidt. Og, og, og, altså jeg bliver lige nødt til at spørge igen, når du siger, at vi kan ikke være flere. Er det så fordi, at der er øh, flere folk, som gerne vil komme med og have hjælp på en eller anden måde, eller være inkluderet i et, et fællesskab, de måske ikke har andre steder? Eller, og oh, det kunne igen være begge del, eller handler det om, at der er folk, som skriver til Ungdommens det er mega fedt, det laver. Jeg kunne godt være, Jeg kunne godt tænke mig at være med. Og så svarer du eller en anden, ej hvor dejligt, men der er desværre ikke plads lige her, fordi vi får for mange. Øh, lige her så også for eksempel i Herlu, der er der, er der altså, helt sådan logistisk, der er, ikke, der er ikke plads. Altså sådan, der er ikke plads. Og så handler det også noget om, hvor mange frivillige man er. Er vi tre frivillige på, så skal der også være tid til, at vi kan kigge de unge i øjnene og have gode normeringer. Og så er der nogle gange nogle perioder, hvor at for eksempel, når vi laver indsatser i fængslerne, at der ikke er frivillige nok til at komme ud og lave indsatser for de mennesker, der er brug for studiestøtter i fængslerne. Så du siger, at det er lettere, eller der er flere folk, som gerne vil være med til en lektiecafé for eksempel, end der er folk, som vil være med til at hjælpe øh, indsat i fængslerne? Jeg tror også, det handler lidt om normeringerne, fordi man kan sige, man kan måske være... Kan du, måske, kan du måske lige forklare, når du siger nummering, hvad betyder det? Ja, men jeg tror at ligesom, når, når der, der kan ligesom være tre frivillige par arbejde og, og drive en leksecafé i Højgladsaxe for eksempel. Og så kan de ligesom være der for de unge, der kommer der, børn unge, som kommer og har brug for lidt hjælp til matematikken, hvor at, øh, studiestøtten i Ungdomsrådet er en til en. Og der bliver man matchet med personer, som man passer typemæssigt. Altså man deler nogle øh, personlighedstræk med... Øh, man kan sige sig selv have et godt samarbejde. Så der er måske sådan lidt større forarbejde, før man kan være frivillig. Mm. Øhm, og så er det måske også lidt mere forpligtende. Mm. Der er ligesom et menneske, der sidder og venter på en. Ja. Hvor at hvis du kommer i en læksecafé, kan det være en gang om måneden, og så kommer du en gang om måneden igen. Ja. Så det er ligesom forskellige måder, man kan forpligte sig til et frivilligt arbejde. Når du taler om det her, så tror jeg, at jeg bliver lidt nysgerrig på, måske meget basalt, hvordan ungdoms hvor ligesom det er bygget op som organisation. Fordi vi kan forstå, at du sidder som medlem i jeres bestyrelse. Men hvordan er resten af URK ligesom, ligesom bygget op? Ja, vi har nogle lokale afdelinger rundt omkring i landet, og nogle af dem er lidt større, nogle er lidt mindre. Sådan er det altid. Ja, sådan er det altid. Så jeg sidder for eksempel i Herlø, der er en del af det, der hedder København Nord, som er et ret stort geografisk område. Det er sådan noget i Københavns omegn, og så er det noget Nordjylland. Noget i Nordsjælland i hvert fald. Og så alle de aktiviteter, vi laver på forskellige områder, inden for det geografiske område, vi hører til den lokale afdeling. Og så, så samarbejder man ligesom med lokale om, at, at der er noget, lokale afdelingen kan hjælpe til med. Så man kan sige, at lokale er lidt mere sådan en frivillig administrativ enhed. Men vi har også konsulenter på nogle af områderne, for eksempel på anbringelsesområdet, som jeg er på. Der har vi ligesom en der kan hjælpe os med med nogle ting. Og, og når du siger konsulent, betyder det så, at det er en betalt person, som kommer og hjælper med at organisere nogle ting eller noget? Ja, så det er sådan en, en betalt, ja, vi kalder ham nogle gange chefen, Eller sådan, det, det er sådan lidt, det er lidt lettere. Men, men det er ligesom en, der, der hjælper, og er til for os og sørge for at sætte nogle, nogle rammer for det og, og forskellige ting. Ja. Og så er der sådan nogle, altså er der sådan nogle højere, altså tillidsposter, man kan få? tænker at det her med at sidde i bestyrelsen er en, er en ret stor tillidspost i sådan en organisation. Har ligesom, øh, hvor det ligesom er sådan bredt, hvor alle fra nogen fra lokalavdelingen kommer sammen ligesom og tager beslutninger for, for hele organisationen, eller hvordan bliver, bes, hvordan bliver beslutningerne ligesom taget? Altså for lokalafdelingerne så er der ligesom en lokalafdelingsbestyrelse bestyrelse, mm. for personer og næstforpersoner. Ja. Og de kan ligesom tage beslutninger på vegne af deres lokalafdeling. Så der er ret stor selvstændighed. Ja. Så det vil sige, at alle øh, ungdomsråde de ligner ikke hinanden? Øh, de ligner nok meget hinanden, men der er lidt forskel på, om man sidder i København eller i Vendsyssel. Okay, øh, ja. <laughs> ja. Og ikke kun på, øh, jeg tror ikke kun i på ungdomsråde kors, det tror jeg, der er mange, ja. mange forskellige grunde til. Okay, fantastisk. Vi skal høre noget mere musik, fordi vi er igen nået til... En skiller. Og den her gang, der skal vi høre en af mine personlige farver, Fritter, som nogle gange også godt kan handle om det der med ikke altid at føle sig så set. Vi skal høre Mirrorball med Taylor Swift. Og så hører vi også lige nogle nyheder efter oh, ja. det. Og efter nyhederne, så vender vi tilbage her igen med de 40 frivillige, der har noget på spil ja. på 24.7. Vi ses. Hej og velkommen tilbage til, med noget på spil. De 40 frivillige her på 24-7 efter lidt musik og en omgang nyheder. I sidste omgang før nyhederne. Så end vi lige på det her med, at der er nogle virkelig seje, motiverede, dedikerede frivillige i Ungdommens Røde Kors. Som altså, laver alt muligt. Om det er nogle leksikaféer, eller om det er noget en til en, eller hvad det kan være. Alt muligt bedende arbejde. Det var en, ingen den bedste beskrivelse. Jeg kan se, Stefan sidder smiler af mig her. Det kan han få lov at sige mere om. eller så må man gå tilbage og høre mere om, hvad de laver. Lige præcis. Men vi endte på, at der er jo som sagt en masse øh, lokale afdelinger, som har frihed til at gøre, øh, hvad de vil. Øh, der er sikkert nogle budgetrammer og noget, øh, men sådan er det jo. Men ud over det, så var der også nogle konsulenter. Altså nogle folk, som øh, blev betalt for at udføre deres arbejde for at sige kloge ting og konsulterer. Det er vel det, konsulenter gør. Ja. Stefan, jeg kunne godt tænke mig at gå lidt ind i det her med, hvem der er, der er frivillig, og hvem der er, der ikke er frivillig i klassisk forstand. Altså, at de får penge for at udføre det her arbejde, de her konsulenter. Jeg tænker i første omgang, det er jo altså, det er et vigtigt arbejde, det der. Altså, det gør godt, og det er vigtigt for mange unge mennesker, når vi snakker arbejde. Right? hvis det er så vigtigt Hvorfor betaler man så ikke nogen folk for at gøre det? Jeg tror ikke, penge pengene vil række særlig langt, hvis alle os ja, flere tusind frivillige skal have løn for vores arbejde. Det tror jeg, så er pengene brugt ret hurtigt. Jeg gør det her, fordi det er noget, jeg har lyst til at bruge min tid på. Jeg har betalt arbejde et andet sted. Det er der, hvor jeg tjener til føden, og så bruger jeg min tid på at hygge mig med nogle mennesker, som også hygger sig med os. Når vi skal bruge nogle penge, så synes jeg, det er bedre givet ud på, at vi køber ind til noget aftensmad og hygge over det, end at jeg skal have løn for, at, øh, for det arbejde. Og så kan man sige, for nogle af de unge mennesker, vi møder, så tror jeg også, det er rart, at der er en relation, som ikke er bundet op på, at der er nogen, der får penge for det, at man ikke er nogens arbejde, men at man er valgt til for nogens fritid. Der er nogen, der vælger at tage deres tid ud af kalenderen for at bruge, bruge tid på en. Så kan du sige lidt mere om, hvordan du forestiller dig den her øh, relation til en person, man sidder overfor, vil være anderledes, hvis man fik penge for det, eller ej? Altså, hvis vi sagde, at jeg, jeg fik penge for det, så er det jo ikke fordi, at, at jeg vil have en anden opfattelse af dem. Der kan være en, en oplevelse af den relation, man har, hvis man bliver betalt for det. Man kan måske opfattes lidt som en patient, eller en, en borger en, der bliver hjulpet på en anden måde. Og der det er det ikke i den her situation, for eksempel. Det, det synes jeg giver super god mening, og, mm. og det vil der være et andet udgangspunkt, man kommer med. Men hvorfor er det så? Nu ved jeg ikke præcis de her konsulenter, øh, som vi kom fra. Mm. Når de bliver betalt, kunne, de, kunne det ikke være frivilligt? Eller hvorfor er det, de bliver betalt? Det er blandt andet, fordi de kun laver det. Men så sidder de og tager til alle mulige møder med kommunerne og laver samarbejdsaftaler. De sidder og laver alt det administrative arbejde, som vi så ikke skal lave. Det er dem, der sidder og laver ansøgninger til Dansk ungdomsfællesråd. Det er dem, der laver partnerskaber ude i verden. Det er dem, der har øh, viden om, hvordan det er, man skal arbejde bedst, når man arbejder på, et, øh, på en psykiatrisk afdeling eller nogle af de steder. Så det er nogle mennesker, som er rigtig vidne om, om området. Ja. Og så kan de få lov til at lave alt, altså alt det kedelige arbejde, alt det så vi kan bruge tid på det, der er sjovt, og som, som er det, som vi er frivillige for? Ja. Yeah. Så, så det handler simpelthen om, at man kan stille nogle andre krav til dem, eller hvordan? Eller er det fordi, de ved mere? Er det fordi, de er dygtigere, eller ældre, eller øh, når du siger, at nu skal de for eksempel lave administrativt arbejde, øh, og det vil, kan, gider frivillig, ikke, eller hvordan? Altså, jeg er ikke frivillig for at lave administrativt arbejde. Altså, jeg gider ikke at lave ansøgninger til alt muligt. Det er ikke derfor, jeg er frivillig. Jeg er frivillig, fordi jeg gerne vil bruge tid med nogle unge mennesker, og Mm. er med til at give dem en god dag og mm. give dem lidt dyse i mørket. Jeg tænker også, at der ligesom er forskel på, hvordan man godt kunne tænke sig at være frivillig. Jeg kender også nogen, der laver, synes meget administrativt og organisatorisk arbejde på frivilligt basis. Jeg tænker også, at du vil sætte nogle ord på, hvad er det, måske mere end du allerede har gjort, hvad er det frivilligt arbejde kan, som lønnet arbejde ikke kan? Jeg tror, det, det er selvfølgelig meget individuelt, mm. men, men jeg tænker, at når jeg har fri, så går jeg hjem, og så, så er jeg færdig for i dag, og så, så er det det, hvor at frivilligt arbejde, det er noget, jeg selv vælger til. Jeg er ikke tvunget til at komme. Jeg gør det, fordi at det er noget, jeg har lyst til. Det er ikke noget, jeg gør, fordi, at, fordi der skal mad på bordet derhjemme, eller der skal betales en husleje. Det er noget, jeg tager meget tid til. Jeg kunne godt bruge tiden på alt muligt andet, men det er noget, jeg har lyst til at lave over. Og det er der, jeg tror, den ligesom ændrer sig ret meget. Man kan godt have lyst til at, at arbejde. Der er ligesom nogle andre forpligtelser, øh, når man går på arbejde. Så skal du have noget færdigt til den her tid, og du har noget andet ansvar måske. Ikke at sige, at det er frivilligt arbejde, det ikke betyder, at man har ansvar, fordi det har man i den grad. Men det er ligesom valgt til på en anden måde. Øh, så det er lidt et andet udgangspunkt, man går ind til det at være frivillig på, synes jeg. Skal man være øh, under en bestemt aldersgrænse for at være frivillig aktiv i ungdomsrådet uh, øh, nu er jeg ret ny i vores landstyrelse i ungdomsrådet <laughs> øh, okay. Og vi har nogle forskellige regler i forhold til, hvornår man kan være aktivitetsleder, altså leder på en af vores mm. aktiviteter. Og så er der nogle dispensationer, der er man ikke så meget inde i. Men, men altså, udgangspunktet er ligesom, man skal være ung, men altså, der er nogle, også nogle tilfælde, hvor vi har nogle, der er der ja. ja, for jeg kom til at tænke på, hvad for nogle unge mennesker, nu, nu bruger jeg unge som term, jeg tænker, at det er ungdomsrede kors, hvad er det for nogle unge mennesker, der så er frivillige, har valgt at være frivillige hos jer? der? det ved jeg ikke, Man kan måske ikke snakke om personlighedstype. Jeg føler, at jeg har haft en samtale før med andre venner, jeg har, som er frivillige, hvor sådan, at vi bare er bare alle sammen samme personlighedstype, der ligesom gør, at vi er lyst at lave frivillig arbejde. Men jeg ved ikke, om, om I ligesom har snakket om, Øh, hvad der gør, altså hvad for nogle unge mennesker, der ligesom er frivillige i ungdomsrådkort specifikt? Rigtig mange forskellige. Mm. Altså bare når jeg sidder lige og tænker på, hvordan folk er som typer, så er der virkelig de der, der godt kan lide at, at nørke dem ting, og så er der dem, der elsker at lave mad, og så er der nogen, der godt kan lide at sidde og have de der dybe samtaler, og så er der nogen, der er gode til at facilitere lege eller spil, eller altså sidder og spiller brætspil. Så jeg tror det er ligesom, det er meget forskelligt, hvordan man er, og nogen kan måske være meget udadvendte, andre kan være lidt mere indadvendte, og jeg tror egentlig at det, det er en ret blandet landhandel. Øhm, ja, så. altså, jeg tænker nu øh, lægger jeg nu svarer jeg på spørgsmålet, ja. fald, <laughs> ja. selvom det bliver stillet til dig musik. Det var bare øh, før der sagde du i hvert fald, at det var øh, enormt rart for dig at møde nogle folk med samme værdier, mm. Mm. Øh, og jeg tænker, værdier, hvis man har en eller anden idé om, hvordan samfundet burde være, eller hvad man burde gøre, eller hvordan man burde leve sit liv, eller sådan noget. I en eller anden større eller mindre forstand. Så kan man jo godt dele det ideer idéer, på trods af øh, et meget stort spænd i personlighed. Altså. Helt sikkert. Jeg tror også, der er mange forskellige grunde til, at folk vælger at være frivillige. Jeg tror ikke, der er en, men det kunne bare være sjovt, hvis man var sådan, de er alle sammen på den her måde, men det er jo umuligt, fordi vi er, vi er forskellige alle sammen. Lige sidst til den her blog, så tror jeg godt, jeg kunne tænke mig, fordi at vi snakkede rigtig meget om, om, om det forskellige arbejde, I laver i Ungdomsråd Kors, men hvordan adskiller jeres arbejde fra andre humanitære organisationer? Ja. Altså, vi, vi arbejder ud fra Rød Kors bevægelsen, så vi samarbejder ligesom med, med Røde Kors og Bevægelsen i hele verden. Vores udgangspunkt er i Danmark bare det her med, at alle kan være noget særligt for nogen, som som det slogan vi har, og så laver vi fællesskaber for nogle af de mennesker, som er ude for fællesskabet. Vi laver ikke, vi kan godt lave, vi har nogle nogle tilbud man godt kan lave på skolerne, men men vi laver ikke aktiviteter, hvor vi kommer ud på skolerne, og så laver vi en lege for dem. Altså, mm. det er der nogle andre organisationer, der gør. Ja. Vi laver, äh, laver aktiviteter, hvor vi prøver at få børn ind i fællesskaber. Mm. Vi laver også noget arbejde, oplysningsarbejde om for eksempel krigens regler, og fortæller lidt om, hvad er, det, hvad er reglerne, når man, når man er i krig, og hvordan skal man beskytte civile mennesker. Mm. Vi laver nogle forskellige ting, men vores hovedopgave er ikke for eksempel at, at tale om børnekonventioner eller... Laver andet rettigheds arbejde. Vi, vi laver ligesom aktiviteter som udgangspunkt. Ja. Og jeg tror også, altså lige præcis med det, så tror jeg også, at det, det, det, det. det er, det måske også noget, der gør at det er måske lidt nemmere eller mere lige til at være frivillig i sådan en organisation, fordi at man ikke skal have det her kæmpe bagkatalog for at være frivillig, fordi det selvfølgelig ikke er lønnet arbejde. Så er det ligesom ikke altid nogle forventninger til opgaver, man skulle kunne løfte. Du er ikke ansat af nogle bestemte vilkår og til nogle bestemte arbejdsopgaver. Jeg tænker også, at det, der ligesom gør, at det skiller sig ud, det her med at være frivillig i, i positioner, som er sindssygt vigtige frem for at være lønnet, det er, at man kan komme som man er, og så kan man tilegne sig viden, men der er ikke nogen specifikke krav, man ligesom skal måle sig med, for at ens arbejde faktisk er helt okay og rigtig godt. Det var ligesom slutningen på den her del af det. Og vi skal igen til noget musik, og jeg tror, at nu vil jeg gerne spørge dig, Stefan, jeg føler, at vi har fået lov til at vælge lidt. Er der en sang, du godt kunne tænke dig at høre, hvis du hørte radio lige nu? Mm, det er altid lækkert med lidt Miley Cyrus, så jeg tror Flowers med Miley Cyrus. Perfekt. Fedt, lad os høre den. Den kommer her. Vi vender tilbage lige om lidt. home and Efter noget musik, så er vi selvfølgelig tilbage i studiet igen. Vi er stadig med noget på spil. De fører frivillige, og vi har stadig Stefan med i studiet for Ungdomsrådet kurs. Vi fik snakket lidt om før, hvad er det frivillige arbejde det kan, som lønnet arbejde ikke kan. Vi fik også snakket lidt om, omkring organisationen, måske lidt mere som helhed. Jeg tror, at nu vil jeg måske gerne få et lidt måske bredere perspektiv. Jeg vil gerne spørge dig, Stefan, om hvad du tror behovet for organisationer som Ungdomsrådet Kors er for vores samfund. Jeg tror, de er rigtig vigtige, og det har man heldigvis også indset med mm. barnets lov, der trådte i kraft her 1. januar. Så har man i hvert fald på anbringelsesområdet og for øh, børn med handicap set, at det er noget, der er vigtigt. Så det er skrevet ind i loven, at man skal samarbejde med frivillige organisationer i højere grad om nogle af de børn, der er i udsatte positioner. Så, så der er ligesom åbnet op for det, og flere kommuner kan godt se, at man ikke kan løfte alle opgaver selv. Pengene rækker ikke til at få alle børn i trivsel. Og der tror jeg, at man, man ligesom for, nogle gange for få penge, kan, kan hjælpe folk i en, i en bedre retning med, med nogle mennesker, som gerne vil de unge. Altså hvis nu man var rigtig nede her, ikke? Mm. så nu bliver jeg lige nødt til at spørge. Ja. Jeg er sikker på, at der er folk derude, som tænker, det der, det lyder som sådan en, en eller anden kommunikationskonsulent, som gerne vil sælge en spareøvelse. Ja, <laughs> det kan det, det, det, er, det er sagtens, ja. Altså, nu, jeg ved, nu det er det jo ikke dig, der sidder og laver kommunalbudgetter. Nej, øh, nej. Men øh, hvordan oplever du, øh, mens du sad det her, ser du det som en øh, positiv ting, at det er blevet i loven på den her måde? Jeg tror, øh, man kan sige, for os er det ret vigtigt, at vi kan ikke løse alle opgaver selv i ungdomsrådkors. Så vi bliver ligesom nødt til at samarbejde med forskellige aktører. Øh, vi kan ikke redde hele verden alene. Øh, satans. Satans, Ja. Så, så vi samarbejder både med andre organisationer, men også, men også med kommuner eller institutioner, når, når vi har nogle unge, som måske har det svært, og som vi skal hjælpe i trivsel, eller en, en bedre retning, eller bare sørge for, at de har det hyggeligt en dag om ugen. Mm. Så er det, at vi skal samarbejde med nogle, en masse forskellige mennesker, og man kan sige, ikke at, ikke at det her det er sådan et konkret eksempel, men, men hvis vi siger, at en kommune har øh, et par tusind, så kan man måske ansætte en pædagog, men man kan også bruge dem på os, og ikke fordi, at man skal... Ikke skal ansætte pædagoger, fordi de kan helt klart noget vigtigt. Men, men det frivillige kan også noget. Og når budgettet ikke rækker til alle børn og unge ude i det ganske land, så øhm, kan det i hvert fald være en måde at prioritere pengene på, så vi kan lave vores vigtige arbejde. Ja, man kan i hvert fald sige, at, at det her med især i Danmark, altså er der et ekstremt stort behov for frivillig arbejde i vores civilsamfund? Det er ligesom også derfor, vores podcast hedder De før Frivillige. Ud fra den her med, at hvis Danmark var 100 mennesker, så ville 40 af os være frivillige, fordi det giver en kæmpe stor sammenhængskraft. Men man kan også sige, at, at nu fik du lige snakket om, om med budgetter, det, det behøver selvfølgelig ikke kun at være, at være pengemæssigt. Men øhm, når du sidder i Ungdomsrådet Kors og ligesom kigger ud på de arbejdsopgaver, I har frem altså foran jer, hvad, hvad for nogle udfordringer ser du som de største for ungdomsrekors og den frivillighed, I har i organisationen? Jeg tror, mange af vores kollegaer i de andre organisationer har rigtig svært ved at få frivillig ind, og det er, fordi der bare er forandring i frivillighed blandt unge mennesker. Jeg ja. er ikke den samme tilknytning, som der måske har været før. At så er man i den her ene klub eller organisation, og så bliver man i den øh, for, for al evighed. Mm. Øh, men er man lidt... Skifter lidt rundt og ser, hvad, hvad det er, man har lyst til at være i. Og der kan man sige for os, tror jeg, det er rigtig vigtigt at, et, at finde ud af, hvad er behovet for, for at være en organisation, og hvad er det, der er vigtigt for dem, når de er en. Men også måske, ja, hvordan er det, vi kan sørge for, at folk bliver i en organisation og ikke skifter rundt, hvis man måske, hvis den aktivitet, man var i, ikke lige passer med, med ens hverdag mere, så er det i hvert fald vigtigt, tænker jeg, at man måske har en eller anden tilknytning til sin organisation, så skifter man over til et andet tilbud og frivillig der. Det tror jeg, det, det er i hvert fald noget, vi skal arbejde med. Hvad for, nogle, øh, hvad for nogle ændringer har det ført med sig, at I har arbejdet med de her, jeg tror, du kalder det en tilknytning til organisationen? Hvad for nogle ændringer har det ført med sig? Det er noget, vi arbejder med nu, så, så det er ikke noget, der er, er ude endnu. Men, men jeg, jeg tror, at det der med, at folk føler, man har en tilknytning til den organisation af, at kan det være, at man har en trøje, hvor der står den organisation, man er på en mulepose? Øh, et eller andet, som man ikke bare... Som man føler sig er en større organisation. Har man en eller anden organisationsidentitet? Jeg kan selv huske, da jeg var spejder at, at jeg var bare mig Og det var bare sådan, det var. Og de andre der, det var bare ikke det rigtige... Altså der var ligesom en identitet ved at være den ene form for organisation. Og det tror jeg, at det skal man måske være, være noget, man prøver at skabe i i humanitære organisationer. Mm. Er der så et navn for dem, som er engageret i ø, Røde Kors? Eller Ungdoms Røde Kors? Er man... Det hedder bare URK'er. URK. <laughs> <laughs> så det er ikke rigtigt sådan. Og så, så kan man være aktiv i Moderkors. Øh, så kalder man det Modorganisationen. Eller Røde Kors, ikke? Ja. Okay. Så altså, det tror jeg alle mulige... Øh, organisationer kæmper med. Mm. Ja, det kan du være helt sikker på. Mm. Det er ikke <laughs> kun, og, og et klassisk svar, det er der er at man skal have et fedt brand, som folk gerne vil, for det første, identificere sig med, og for det andet, måske endda, vise, øh, vise til deres venner, og sige, hey, se, hvor sej hvor se, jeg er, fordi jeg er med i Brutalut-organisationen, mm. Så, hvis nu, øh, der er nogen, der sidder og lytter med derude, og tænker, det lyder sgu da meget fedt, og det er vigtigt, og det står endda i loven, og det er sejt og vigtigt. Det, det kunne da godt være, at jeg vil være med til det, ikke? Men der er jo også andre organisationer, som laver lignende ting. Måske ikke helt det samme med noget, der ligner. Hvis nu øh, der var en, der spurgte, jeg vil gerne være frivillig. Jeg overvejede Ungdomsrede Kors. Hvorfor skulle man være med der, og ikke i en anden organisation, som måske laver noget lignende? Jeg er jo egentlig bare glad for, at der er nogen, der har lyst til at bidrage med deres tid til det, til, til det frivillige arbejde. For mig tænker jeg egentlig, at hvorfor man skal være hos os, det er fordi, at vi er den største humanitære ungdomsorganisation, så vi kommer ud til flest unge. Vi er også nogle steder, som andre ikke er. Det kan være på de sikrede institutioner for, for nogle unge i særlig udsatte positioner. Så vi er også nogle steder, hvor at andre måske ikke er. Det kommer også an på, hvad det er, man selv har lyst til at bidrage med. Men vi har ligesom en, en, en bred palette af tilbud. Man kan lave mad på en sommerlejr en uge om, om året. Man kan også øh, være med en gang om ugen og lave lektiercafé. Altså vi har en helt... Ja, og man kan ligesom skifte rundt, hvis, hvis øh, tilbud øh, ikke passer med ens hverdag. Og så har vi verdens bedste unge. Altså det synes jeg i hvert fald helt personligt selv, at vi har en masse skønne mennesker... Både på asylcenterne og psykiatrien og på hospitalerne. Så både dem, du er frivillig med, og for de unge, du er frivillig for. Ja. Yeah. Det er både til begge ting. Ja, yeah. og så synes jeg faktisk også bare, det er at lave frivilligt arbejde, selv når jeg kommer med en baggrund sådan i en udsat position, at jeg synes også, det giver mig noget at være frivillig i ungdomsredet kors. Jeg føler ligesom, at der er også rum til, at man kan være sig selv og være skrøbelig en gang imellem, og ikke at være den perfekte voksne, der har styr på det hele. Det er der ligesom plads til, at mm. man, man også lidt kan have brug for lidt hjælp fra sine frivillige kollegaer. Ja, helt sikkert. Er der nogle bestemte sådan færdigheder, du føler, du har udviklet dig igennem dit frivillige arbejde, hvor du måske tænker tilbage nu og siger, det, det ville jeg aldrig have kunnet, hvis jeg ikke havde lavet det frivillige arbejde, jeg lavede? Jeg tror egentlig, det der med at være meget åben omkring sin historie, om hvor man selv kommer fra, jeg har selv brugt meget af min egen historie til ligesom at prøve at hjælpe andre. Og sige, hey, du er faktisk ikke alene i den her situation. Jeg har selv stået lignende, Eller det der med at være ret åben omkring, ja, hvad man kommer fra. det kan være rigtig gavnligt, både på et arbejde og på et helt personligt. Man ikke går og gemmer sig. Mm. Så ligesom i arbejdet med at hjælpe andre unge, nu bliver det så meget holistisk, så i, sådan, i, hjælp, i arbejdet med at hjælpe andre unge, så kan man også sidde med en følelse af, at man måske også har sig selv en smule. Ja, det tror jeg. Ja. Det er, jeg, ved ikke, altså jeg tror ikke, jeg kan finde nogen bedre pitch for at være frivillig. Jeg synes heller ikke, det handler om at finde en pitch for øh, ungdomsrekords. Det er ikke det, Ej. vi er her for. Men vi er her for at undersøge frivillighed. Og der spiller det der, der bare en enorm vigtig rolle, at i meget andet slags arbejde, der er det ikke oplagt, at sammenhængen mellem at hjælpe sig selv og hjælpe andre samfundet, hvor det nu bliver, hvad skal man sige, stemmer overens på samme måde. Mm -mm. Øh, og det er der noget, som øh, jeg synes, vi får frem, når vi taler om det på den her måde. Hvis det stemte overens hele tiden, så ville det være perfekt. Men øh, det tror jeg ligger i organisering af lønarbejde overhovedet, at sådan er det ikke. Nej, og det er nok også, ja, det er jo derfor, vi har et, en vigtig del af frivillighed i vores civilsamfund. Ja, og det er derfor, jeg synes, det her program er spændende. Ja, det er derfor, vi laver det. Men nu er vi øh, færdige med den her blog, og det sidste, vi skal til, det er noget afsluttende afrunding. Men vi skal selvfølgelig høre øh, noget mere musik. Og øh, i tak med, at vi er kommet over den mørkeste periode på året, og det bliver, det bliver lysere, og, øh, og man kan være mere udenfor. I dag var det Dejligt. Det blæste en del, inden vi skulle have ind, men det var, var dejligt med, at solen Så skal vi høre øh, en af de sange, jeg øh, tænker allermest på, når jeg tænker på lysere tider. Og det er Vennerne skinner med August Høn. Fedt. Vi ses lige om lidt. Det at forstå de tanker, jeg ja, havde lige før. Hej igen. Vi er tilbage efter lidt musik til en øh, sidste lille omgang her med noget på spil, øh, De 40 Frivillige. Og vi skal jo prøve her til sidst lige at trække nogle lidt større linjer op. Ja, vil give det et forsøg. giver det skud, ikke? Mm. Og Stefan, du taler jo øh, rigtig godt for at være frivillig. Jeg synes både generelt, men også specifikt i, i kurs. Hvis nu vi prøver at se lidt ud over kurs. Synes du så, at alle burde være frivillige? Ja, jeg synes i hvert fald, det er mega fedt. Altså, jeg synes, det giver mig meget. Så jeg tænker, hvorfor gør jeg flere det ikke? Men, men det kræver også lidt, at man kommer til den øh, ja, erkendelse af, at det er noget, man har lyst til. Fordi det skal ikke være en byrde at være frivillig. Fordi hvis ikke det er sjovt, når man tager sted, så, så er det jo heller ikke fedt, og så kan det være, at man heller ikke kommer med den rigtige energi ned i de steder, man er. Så det skal være noget, man har lyst til, og man har tid til. Men, men ja, helt klart. Jeg synes, hvis man har tid, og man har... En lille snart af lyst eller en nysgerrighed, så tager jeg sted. Mm. Altså i forhold til, at det ikke må være en byrde, så synes jeg i mit frivillige arbejde, så synes jeg da også, at jeg har oplevet, at sammenholdet og meningen, og at man føler, at man har opnået noget, ligesom kun rigtig kan være der, fordi man faktisk har lavet noget, der var svært, eller noget, der var hårdt, eller man er kommet igennem et eller andet. Altså, at man kan stå på den anden side og give en high five og sige, vi gjorde det. Altså, jeg tænker, kan du genkende den, den fornemmelse der? Ja, ja, ja. Og, og jeg tænker, hvis bare det var nemt hele tiden, hvis, øh, hvis ikke det var så svært, og ikke der var så store krav og sådan noget, hvis ikke der var for meget ansvar, og hvis bare man kunne sige, jeg tør tøvmændighed, jeg tror bare, jeg springer over. Tror du så, at ville få den samme øh, følelse af at have opnået noget? Jamen, det ved jeg ikke. Øh, fordi jeg tror for nogen, så er frivillighed, det kan, det kan være forskellige ting. Der er nogen, der giver sig selv 110%, og så er der nogen, der, der kan bidrage med, at man kommer ned, og så laver man øh, det, man nu kan, og så, øh, så går man igen. Så jeg tror, der er, der er mange forskellige måder, man kan være frivillig på, som er meget individuelt, om man kommer ned og laver lidt mad i en ung café eller på en, en sommerlejr måske, mm. og så er det det, man kan så kan der også være dem, der laver alt muligt meget intenst og øh, mensorforløb eller noget andet, hvor man, hvor man giver rigtig meget sin tid. Men man kan sige, det er selvfølgelig ikke det samme, hvis man bare kan det. sådan, Nå, det er ligegyldigt, så er det måske heller ikke helt så vigtigt for en. Nej. Nu fik vi også talt om det lidt tidligere, men øh, synes du, at vores civilsamfund ude i kommunerne burde dyrke altså, den her frivillighed noget mere? Jeg tror, det er ligesom, at det ikke kun, at der er flere, der burde være frivillige, men jeg tror også at det ligesom skaber noget fra, fra lokalsamfundet, at der, at der kommer mere frivillighed. Ja, det, det synes jeg helt klart. Jeg synes ikke, at det skal overtage sådan det institutionelle, eller sådan, men, men jeg synes, det er et rigtig godt supplement. Og at det frivillige og andre tilbud spiller rigtig godt sammen. Og så kan man sige, at nogle gange, så kan det frivillige komme ud til nogle andre som det kommunale ikke lige når, eller omvendt. Så ja, helt klart mere, men, men jeg synes ikke, at det skal være enten eller. Det kan jo være, jeg tænker, det kan være enormt svært, at lige hvor den der balance skal være. Hvor meget institution skal der være? Hvor meget skal der være frivilligt? Hvor institutionsagtigt kan det frivillige blive? Kan det, det der er mere institutionelt nu, måske blive lidt mere løsnet op der, hvor det passer? kan jeg forstå på dig, at lige nu, så synes du, der er lidt for meget institution og lidt for lidt frivillighed? Det tror jeg at nogle gange, ja. Og for nogen, ja. Altså fordi, hvis vi siger, at er man på et hospital, og man har, har brug for nogle aktiviteter, så er det jo også på hospitalet. Eller sådan, det er ikke en bygning for sig selv, der måske er lidt ved siden af. Og der er selvfølgelig også nogle andre rammer, der bestemmer, hvordan det lige er, men man er ligesom stadigvæk det samme sted. Og da vi lavede min café, som, som, som jeg er i, sammen med med en masse skønne fra det opholdssted, jeg selv har boet på. Der er det ikke i samme hus, fordi det synes jeg er ret vigtigt for dem, at vi skal ikke være i deres hjem. Mm. Vi skal have lov til at komme ud og have et andet sted. Mm. Jeg tænker heller ikke, at det vil være ret for, for jer, at der kom nogle andre mennesker, som ikke kendte en i jeres hjem. Æ, ligesom at anerkende, at, at et hjem er et hjem, om man bestemmer selv, hvem man vil have for. Klart. Jeg tænker, at der, der er en personlig udgave af det her spørgsmål. Ligesom at at der generelt set, måske, ofte burde være mere frivillighed. Kunne du så forestille dig at være frivilligt øh, for evigt, så længe du kan? Jeg tænker, at jeg bliver frivillig resten af mit liv. Nogle gange tænker jeg, at måske det kunne være en god idé lige at drosle lidt ned. Men, men ja, jeg elsker det for meget til, at jeg kan stoppe det, tror jeg. Det, altså, til at du kan stoppe det, det lyder næsten sådan helt øh, kompulsivt. Ka, kan det blive for meget også? men jeg tror nogle gange, så skal man lige huske at lægge energien ordentligt også, ikke? Altså fordi, hvis der altså man kan ikke lægge 100% af det steder så bliver jeg nødt til lidt at prioritere, ikke? Har du oplevet, at øh, du har sådan, jeg bliver nødt til at trække stikket jeg laver simpelthen <laughs> for meget til det, mit liv kan give mening Ja, altså jeg er faktisk lidt i den situation lige nu ja. øh, der har været siden december og ja, jeg tror det der med at man, der kan godt være sådan lidt afmagt over, at man lige pludselig ikke rigtig kan præstere mm. alle steder, ja. Og så bliver man nødt til at sige, hvad er det egentlig, der er vigtigst for mig? Fordi man kan godt have lyst til alting, men, men det kan man ikke. Man kan ikke både være på arbejde og være frivillig samtidig. Nej, det er den ævnlige realisation, om, at man kan ikke nå alt. Ja, og man kan ikke være flere steder på en gang. Nej, og der er også kun 24 timer. Det føler jeg, at det, det er også noget, jeg er i gang med at lære selv i hvert fald. Ja. Det er helt sikkert. Jeg tænker, at det er nemmere at have lyst end at opfylde sin lyst tror jeg ikke kun, er ungdommen forbeholdt at have det sådan. Ja. Det er altid sådan noget, som... Jeg synes, det er en klassiker, at ældre folk siger, jamen, det, det skal du også lære. Men det er ikke kun de unge, som går gal i byen på den måde. Nej. Nej. Som fremtidsaspekt, hvordan ser du fremtiden for uh, humanitært arbejde? Uh, både måske generelt, men også, uh, også mere specifikt i din organisation? hvordan jeg håber, det bliver, eller yeah. hvordan jeg tror, jeg tror, det bliver. Du må gerne svare på begge ting. Det kan altså, godt være, det har... Jeg ja, vil gerne høre begge dele. Yeah. Ja. Altså, for jeg kunne godt frygte lidt nogle gange, helt personligt, at vi kunne hen og blive meget mere frivillige i en grad, hvor at der ikke er, det ikke er nok forpligtet. Altså, at noget af det rigtig vigtige at arbejde for nogle af de børn, vi arbejder med, bliver på frivillige hænder. Yeah. Og når der ikke er helt den samme forpligtelse over for børnene, som når det er en lønnet pædagog, der skal løfte en opgave, så frygter jeg, at man kommer til at svække nogle af de børn. Og jeg håber da, at det ikke er sådan, men jeg håber, at vi kan få lov til at få frivilligt nok til at kunne være endnu flere steder, hvor der er børn, der er ude for fællesskaberne. Ja, jeg tror egentlig, at det er, det er min største håb i hvert fald. Jeg kan forstå, at nogle gange, så kan man, kan man godt synes, at, det, at hvad man tror, at det kan nogle gange adskille sig lidt fra hvad man håber. Men det føler jeg også fint. Jeg føler, der er okay at være realistisk og være idealistisk ja. samtidig. Det prøver jeg i hvert fald at selv at være. Altså det der, jeg synes, du taler en enormt svær balance frem. Altså man skal være forpligtet overfor dem, man skal være der, ja. men heller ikke på en måde, at man får penge for det så meget. Den balance mellem på hvilken måde og hvor, ja, hvordan og hvor meget man er forpligtet overfor de der folk, man prøver at hjælpe, øh, Ly altså, virker rigtig svært, næsten så svært, at det er dømt til at gå galt. <laughs> ja, altså det er rigtig svært, men for eksempel hvis vi siger, at jeg er syg, og ikke kan komme til en aktivitet i dag, jamen, så er jeg syg. Der er, der er ikke en anden, der er tvunget til at komme ind, hvor at, det kan der jo godt være på en institution, hvor der er en pædagog, jamen så er der en standby-person, eller en vikar, der kan komme ind. Mm. Og det er der ikke nødvendigvis også, og så kan man ligesom tabe det tilbud om aftenen at vi bliver nødt til at holde lukket i aften, fordi der er ikke nok frivillige til, at det er forsvarligt. Eller sådan, hvis der kun er en, så må vi slet ikke. Altså fordi også noget Ja, det føler jeg også, jeg taler endnu mere ind i det her med, at man kan godt sidde her som ildsjæl. Og hvis der er nogen, der ligesom lytter og tænker, okay, jeg kunne godt tænke mig at lægge mine frivillige kræfter nogle steder, så synes jeg, man skal gøre det. Det er ekstremt vigtigt arbejde, man lægger det nogle ekstremt vigtige timer man ligger, er der noget, du måske personligt håber at opnå igennem, som afslutning, håber at opnå igennem dit frivillige arbejde? Er noget, du sådan nah, det her, det skal jeg. Ja, eller sådan, ja men bare at få, uh, bare det, at flere børn måske oplever, at de er en del af et fællesskab, og ikke føler, at de er alene på en eller anden institution, eller et eller andet sted, hvor de er helt alene i verden, men sådan en helt det store, så vil jeg der ønske, at der ikke var behov for at der var mennesker, der skulle få folk ind i fællesskaber, men at folk var inde i fællesskaberne i forvejen. Ja. Det er sådan et det helt store billede. Ja, det må man også gerne være. Man må gerne være. Øh... Det kunne være fedt. Ja, mere af det. Ja? Ja. Det vil nok måske være et personligt mål for mig. Hvis der øh... er det ikke altid lidt med sådan noget arbejde. Man samtidig, med, at man elsker og håber lidt på, at der ikke var behov for det. Det føler jeg, det, det føler jeg meget sine over for mange, for <laughs> <over> mange aspekter. <laughs> ja. Vi er faktisk nået til vejs ende er vi. med den her rigtig fin snak, synes jeg. Stefan, mange tak, fordi du ville komme forbi og snakke om øh, frivillighed og ungdomsrådkors og alle de andre øh, rigtig gode ting, du laver om ja, motivation og organisation. Altså tak for en virkelig god snak. Ja, ja tak. og sætte på plads, hvad en, hvad en velgørende og hvad en humanitær <laughs> organisation er. Ja, ja. Det, det glemmer jeg aldrig. Du skal have mega mange tak, Stefan. Det var en god time, vi har brugt sammen. Ja. I næste afsnit, der vender med noget på spil, og de fører frivillige tilbage med en måske lidt mere organisatorisk snak om, måske hvad gør man, hvis ikke lige der er nogen, der lige er klar til at tage den der chance, hvis der er en anden, der bliver syg, kan man gøre det bedre? Hvordan skaber man den gode identitet der? Altså til en snak om de her måske mere overordnede rammer for frivillighed, det glæder jeg mig rigtig meget til at dykke ned i næste gang. Men før vi når så langt, så skal vi selvfølgelig lige slutte af med lidt mere musik, og specielt når det handler om børn, så synes jeg i hvert fald, at alle de ting, man gerne vil sige, kan være svært om, hvordan det burde være. Så jeg synes, vi skal høre et stykke instrumentalmusik, som jeg rigtig godt kan lide, med gode gamle Toto, som hedder Child's Anthem. Tak for den her gang, jo. Den kommer her.